На фона на поредни брутални въздушни удари от Русия срещу Украина с балистични ракети и дронове, въпреки всички обещания, на фона на удари даже по празници и независимо от размяната на военнопленници, днес ще ви разкажем една история, която започва в 18 век, в Атон, минава през българското възраждане, стига до съвременна България, през очите и сърцето на една украинска бъженка и продължава към Украина. За пръв път история е на българ Хилендарски, текстът с който се смята, че се ражда българското национално съзнание, излиза в превод на украински язик. За този проект стои украинката Олена Грицюк, филолог, преподавател и баженка от войната на Русия срещу Украина. А заедно с нея, издателят Стефан Савов от фундация Корона и кръст, който поема тази мисия почти като в приказан сюжет. Добър ден, казвам и на двамата. Здравейте. Олена, да започнем с вас. Преди 2022 вие не познавате България, а днес именно Паисий Хилендарски е в центъра на едно ваше дълбоко лично и културно пътешествие. Кажете ни съвсем накратко как започна тази на пръв поглед невероятна история. Преди войната знам само, че София е столица на България. Това бях всичко кога бях в евакуация, идва на морето и морето дава ми а, два лева. И чете Паиси Хилиндарски. Много странно име на мен. Попитах моят учител на български язык, пастор Витан Вилив, кой е а, Паиси Хилиндарски. А, той отговоря, че... А, Паиси е първият будител на България, на българското освобождение. Мислях, че тази харизматична личност трябва и на украинците през войната. Идва в библиотека в Варна и попитах на украински язик тази книга. Отговорът че няма на украински язик в библиотеката. Попитах имали в библиотечной система отговорят няма. Попитах в интернета няма, и тогава вземах э, изда, э, всички издания и избрах издания от, э, от 1914 года э, само от оригинал э, на на э, и... Започна до привежда э, истории славяно-болгарска э, э, и виждах много-много аналогии э, от э, многовековной истории на Болгария и от э, сегодняшнего дня на Украину. И борьба, и притесняние, и освобождение, и много-много аналогии. Сега много е интересно да попитам а, и господин Стефан Савов, а, който пък а, ми призна в предварителния разговор, че историята на Олена му е прозвучала като приказка от тази намерена монета на брега на морето до цялостно сътворената книга «Монетата с лика на Пейси, Какво ви впечатли, господин Сабов, най-силно и как започна пък вашето партньорство? И всъщност, първо или второ издание това, защото виждам, че първо се говори за едни 27 бройки, а след това за едни 500, които вече вие. Точно така, здавате. да. Действително, както вие сама казахте, всичко първоначално ми прозвуча като една приказна невероятна история с тази монета, с... Наглед това невъзможно желание а, да се преведе такъв сложен а, по лексика и стилистика исторически текст при положение, че току-що започваш да учиш съответния язик с а, десетките часове дори стотици прекарани в а, библиотеките в, в продължение на дълги месеци и най-вече ме впечатли а, а, характера на труда на Олена. Това бих казал един ренесан от в енциклопедичен труд, тъй като а, трябва да се каже, че тя не е само автор на превода, но има собствен авторски текст, който е в половината от книгата и е иллюстрирала цялата книга със собствени иллюстрации. И не е само това, а първото издание е направила сама графичния дизайн и накрая със собствени средства го издава. Но за съжаление, така да се каже тази приказка, тогава нямаше щастлив край, доколкото завършваше с този символичен тираж. И понеже аз имам, така да се каже, обща история с история Славина Българска, в смисъл, че съм имал щастието да се докосна до оригинала на историята, когато бях няколко пъти в Загоградския манастир на Атон и просто а, се почувствах дължен а, да помогна с нещо и да направя всичко възможно а, този невероятен труд да получи по-широко признание и произведението, което е създала Олена, да достигне до по-широка аудитория. И от тези 27 броя да. всъщност вие направихте първия тираж а, от 500 бройки, така ли да разбирам? Точно така, сега имаме един по а, Сериозен тираж 500, макар че сигурно и той е недостатъчен, но нека да бъде като начало. И вече той е започва да се разпространява в а, нашата диаспора в а, Украина, чрез съдействието на генералното ни консулство в Одеса. А така също а, посолството на Украина в България ще вземе също бройки от книгата за разпространение в а, сред беженските среди, които са у нас. Сега към Олена Грицюка. Олена, преводът, допълнен с ваши иллюстрации, бележки, анализи и предговор, е не просто езиков труд, това е до известна степен лична история, личната ви история. Затова нека да ви попитам какви теми и чувства заложихте в тази книга, като човек, който се среща лице в лице с войната и на практика всеки един миг започва като нов живот. Э, Искам докажет, что не сын филолог и не сын преподаватель. Сын архитектор, э, поэт и художник. И э, бях в блокада на Чернигов, и кога бях в эвакуации в Болгарии, э, започна книга-то за блокада в Чернигов. А след това бях много проблем э, у украинских беженцев. и э, и горе, и трудности, и незнания на языце, и такива сищо. И, и мысля, че а, втора половина на моята книга, само моят личен рассказ за а, какво правих, какво чувствах, какво чуя, какво виждам, а, това прави да полезен живот на моите соотечественница в Болгария и знам, че многих хора не знаят за болгарска культура и не интересуват за что-то нямат а, а, а, знания за Болгария. Uh -huh. И мысля, че само рисунки да помогат, да хора вземат книжка в, ру в руце, в и гледах на рисунки, четах бележки и тогава погледах и на перевод също. И зная, че многи хора правят само такива, какво сега казва. Сега да попитам господин Савов, тъй като наистина говорим за едва седмият език, украинския, на който е преведена историята. И това, на практика, е първо издание на украински. То става представително, богато е с различни, с различни материали вътре, както разбираме и иллюстрациите на Олена, и бележките, и нейният текст, съпровождащ този нейн превод. Според вас... превода, на, превода на Иван Вазов на стихотворението му отец Пейси, който е в края на книгата за това издание. А, добре, ето и това е нещо интересно. Тоест да. .е. Олена е превела и стихотворението на Иван Вазов отец Пейси. И това бих казал, доколкото а, мога да го усетя, а, го е превела в Рима и звучи много... Точно с а, вазовия текст. Според вас, господин Сабов, каква отговорност носи българската държава за преводите и популяризирането на а, ето един такъв български класик зад граница. И наистина, възможно ли е Пайси да е преведен само на, до този момент да е бил проведен само на шест чужди език? Да, действително, така се оказва, че преводите на писи не са толкова много езиците, на които е преведен, и тук наистина достигаме до ролята на нашата държава. Както знаете, много европейски държави провеждат активна културна политика и имат собствени програми за субсидиране на преводи и разпространението им в чужбина на техни основополагащи национални и литературни произведения. И смятам, че тук нашата държава е длъжник в тази област и трябва да се положат повече усилия за Преводи на повече езици, не само на История славяно-българска, но и на други а, фундаментални за нашата литература произведения, като например подигото на Иван Вазов и лириката на Христо Ботев и такива подобни. Добре, сега към Олена отново. А, Олена Гричук, автор на превода на История славяно-българска на... Пейси Хилендарски на украински, първият украински превод. Олена, вие виждате ли аналогии между епохата на Паиси и днешната украинска действителност? Може ли онова духовно пробуждане, което виждаме в българските земи, тогава да бъде сравнено с това, което пък Украина преживя в последните години? Так, в видах много аналогий, за что-то в имах притеснение от Османской империи. Они слышны, что имам притеснение от Руснатии многие-многие вековые. А, тази война запущена не сега, а много давно. А, а та, зу... та Україна е бомбардована от руснації. Мой рідний град Черніговці, що е бомбардиран і туває многа страшно. І а з говоря із евакуаціона та моя та книжка за поезії, а за біженці, за біженці живуть за евакуація. И все, что говорили и за мою блокадную книжка «Чернигов» 2022 година «Война-то пресс. Цивильные очи». И эти книги работают заодно. И за военный опыт, и за беженский опыт, и за историю, и за культуру. Эти книги е много подобны. Господин Савов, последен въпрос към вас. Виждате ли този проект Паисий Хилен... Хилендарски за първи път на украински и като символичен отговор а, спрямо войната, жест на културна солидарност и укрепване на духа, какъвто самия Паисий бил добрил? Да, разбира се. А, аз веднъж казах, че Известен смисъл може да се приеме, че превода на историята на ПАИСИ на украински е единственият положителен страничен резултат от руското нахлуване в Украина, тъй като без това нещо те нямаше да дойде в България и да преведе книгата. И наистина, според мен, на времето ПАИСИ е искал да покаже славата на старите български войни, за да създаде тогава войни, които ще освободят. България и смятам, че неговия дух също трябва да се предаде на войните, които защитават в момента Украина. И по този начин Паиси би помогнал и в тази война. Така да кажа, че иллюстрациите на Олена Грицюк към история славяно-българска на Паиси вече са в Чернигов разбрах, че а, в момента върви изложба в а, родния ви град а, на Съюза на художниците на Украина, а пък аз в момента ви намирам в Швейцария, където представяте другата спомената, ваша книга Чернигов, 2022 войната през цивилните очи. А, тя ще бъде ли преведена на български? Очаквате ли тя да стигне пък до българска публика? Сега в Швейцария не срещам само българи, обаче виждах една жена, която е наполовина българка. Тя има бащата си българин и майката си словенка. И ние говорим за си, също. Има тук. Пет представяне на тези книжки и показвах и за Чернигов за блокада, и за Паиси, и иллюстрации, и срештах и украински бежанцы, и швейцарски хора, какви пазят украински бежанцы, и срештах и монаси, в католицски монасъ в Фрибург и тези жени интересуват за тази книга, Срещах и няколко паър или священници те също интересуват за тази книга, защото паиси е свети човек и това е много интересно, че в 21 век, ние разказваме за а, древен свети човек. Точно И, така. Много ви благодаря. ми екземпляр а, подаря на а, пастор в Швейцария, кой пази украински бежанци. Много ви благодаря. Олена Грицюк, ПАИСИ е написал, че който се срамува от своя род, той сам себе си не зачита повече от 250 години по-късно неговите думи звучат и на украински, като послание за памет, достоинство и сила сила благодаря на нашите гости Олена Грицюк и Стефан Савов. Олена, преводач на първото издание, на украински, на история славяно-българския, на ПАИСИ и нейния издател Стефан Савов от фундация Корона и Кръст.